Давай жінці лопату в руки і по всій мові. Так ні, від страху душа в п'ятку заховалася. Гараж виріс, покрився дахом, та цегла, шифер, залізні двері з'їли всі шахтарські запаси і впритул добралися до заповітної сотні. Треба було йти на роботу. Приїхала з Криму свикруха доглядати Павлика. Десь у душі Софія хвилювалася. Як вони житимуть в одній хаті? Чи не станеться сварки? Невістка і свикруха, як свідчить світовий досвід, дві речі несумісні – вода і олія. Та страхи залишилися марними. Про Софіїну свекруху світовому досвіду нічого не було відомо. З неї не зміг би посваритися навіть той, хто б цього дуже хотів. Вона піднімалася зранку, прала пелюшки, готувала сніданок. «Мамо, чого ж ви зірвалися, ні світ, ні зоря?» Овось мій увімкнуть гарячу воду, отоді б і прали без зайвого клопоту. Чи я виперу ввечері? Ні-ні, Софієчко, так не годиться. Ти прокинешся, глянь, брудні пелюшки. Почнеш прати, стомишся, а тобі ж на роботу. Я краще сама». Софія Цілувала свою лиху свикруху в щуку І йшла на роботу з приємним почуттям того Що хтось про тебе дбає І вважає твою роботу корисною Полишала навіть нічна втома Павлик відмовлявся спати довше Як дві години поспіль Іноді всю ніч вона бігала від колиски до ліжка тільки до подушки, а коханий синочок бе... За ніч Софія встигала послухати новини, бо радіоприймач стояв поруч. Павлик любив засинати під музику. Почитати що завгодно, тільки не поспати. Нічого не вдієш, такі мої діти, розмірковувала вона. Наталочка теж погано спала. Єдиним рятунком було те, що вона годувала сина грудьми. Поплямкавши, синочок іноді засинав. «Господи, як живуть ті нещасні, що не мають молока! Це ж бігай всю ніч з пляшечками туди-сюди. Вари суміш, ухолоджуй або підігрівай!» А воно кричить. У училищі коїлось щось дивне. Викладачі, перезираючись, хапали журнали і тікали з учительської мовчки, ані пари з вуст. В коридорі Софію зупинила Дарка. Чула новину, пам'ятаєш Івана Дацюка, нашого чемпіона з боксу? Звичайно, він іще вдарив оце щеня Коцького. Служить в Афганістані, так? Вже не служить. Тяжко поранений. Лежав у госпіталі. Привезли матері у візку. Господи, отерпла Софія. Бідолашний хлопчик. За що йому це? Куля не обирає. А звідки ти знаєш? Приїхала його мати. Зараз у кабінеті у Лізе. Софія повернула в інший бік від класу. Хотілося побачити цю жінку, маленьку тендітну. Як вона витримає таке горе? Крізь зачинені двері кабінету Лізе Семенівни долинав голос, який належав, напевно, матері.